Бразилія. Бразилія найбільша країна в Південній Америці, як за територією, так і за кількістю населення. Економіка цієї країни найрозвинутіша серед країн цього регіону. Площа 8 511 965 квадратних кілометрів. Населення 164 мільйони. 511 тисяч чоловік. Столиця – Бразилія. Мова – Португальська. Валюта – Крузадо. Дві третини території Бразилії займає басейн ріки Амазонки, де ростуть найбільші в світі тропічні ліси. Довжина Амазонки – 6437 кілометрів. Це найповноводніша річка планети. На екваторі. У Бразилії протягом року тепло і температура повітря рідко опускається нижче 20 градусів, тому що країна розташована на екваторі, який перетинає її північну частину. Найбільше опадів випадає в центральних районах, особливо в січні понад 280 мм. Найвологішому місяці року. Життя в тропічному лісі тропічні ліси чи сельва, густі, місцями непрохідні, насичені вологою. Там росте щонайменше 40 тисяч видів рослин і живуть тисячі видів різних комах, екзотичних птахів та звірів, таких як папуги-ара, мавпи, ягуари, лінивці, панцерники, риби-піранії та водяні удави, анаконди. Але дика природа цього краю перебуває під загрозою через інтенсивну вирубку лісів. Зараз чиняться спроби врятувати від знищення тропічні ліси, які справляють величезний вплив на формування клімату на земній кулі. Недарма їх називають легенями планети. Сільське господарство. Кава одна з основних статей бразильського експорту. Країна забезпечує майже п'яту частину всіх світових поставок кави. До інших продуктів експорту належать апельсиновий сік, соєві боби, рис, тростиновий цукор і бавовна. Бразильські ліси дарують цінні породи деревини, наприклад, червоне дерево, а також горіхи, каучук і сирвину для багатьох лікарських препаратів. Промисловість Заводи в Бразилії виробляють автомобілі, літаки, цемент, продукти хімії. Країна володіє величезними запасами корисних копалин. Тут видобувають залізну руду, свинець, мідь, магній, уран, золото та алмази. Більша частина електроенергії виробляється гідроелектростанціями, такими як Ітайпу на річці Парана, біля кордону з Парагваєм. Де живуть люди? Близько 80% бразильців живуть у містах на узбережжі Атлантики та на півдні країни, де найродючіші і найбагатші на корисні копалини землі. У цій зоні розташована два найбагатших міста Бразилії – Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро. Розмаїття культур. Близько 75% бразильців – нащадки європейців. Чимало з них мають португальське коріння. Решта – переважно змішаного індіансько-європейського-африканського походження. Індіанські племена населяли Бразилію за багато тисяч років до того, як сюди в 16 столітті прибули португальці і привезли з собою африканських рабів. У 1822 році Бразилія проголосила незалежність. Бразилія сьогодні. Бразилія складається з 22 штатів, 4 територій і одного федерального округу. Столиця країни Бразилія була збудована в 1950-ті роки на бразильському плоскогір'ї. Уряд вдався до цього кроку щоб стимулювати розвиток внутрішніх областей. З 1950-х років економічне становище Бразилії в світі зміцнилося, але відбулося це переважно за рахунок експлуатації її природних ресурсів. Зараз кожен третій бразилець молодший 15 років, і за прогнозами, до середини 21 століття чисельність населення країни подвоїться. Для того, щоб бразильська економіка і далі успішно розвивалася, треба, щоб усі мешканці країни мали дах над головою, щоб їх освіта відповідала світовим стандартам, а рівень безробіття не був такий високий. Ілюстрації Сан-Пауло Найбільше місто Бразилії, оточене районами Нетрищ, так званими фавелами. У Бразилії – Країні з високим рівнем приросту населення бідність серйозна проблема. Гора Панде Асукар цукрова голова розташована біля входу в надзвичайно красиву бухту Ріо-де-Жанейро міста, яке колись було столицею Бразилії. Свою назву гора отримала в часи, коли цукор продавали у вигляді твердих брил, схожих на піраміди. Чимало сімей, що живуть серед тропічних лісів Амазонки і сьогодні споруджують своє житло з пальмового листя. Щороку в Бразилії в результаті заготівок деревини, будівництва тваринницьких ферм та шляхів вирубуються величезні лісові масиви. Якщо становець ще не зміниться, через 100 років у Бразилії не залишиться тропічних лісів. Напередодні Великого посту протягом п'яти днів у Бразилії проводиться карнавал, особливо мальовничий він у Ріо-де-Жанейро.